A 117 perc embere ezen a héten. Ezen a héten a hét embere. Nem egy is személy lesz, hanem egy ügy. Ez az ügy a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, illetve inkább az a munka, amit ők végeznek. És akik irányítják ezt a munkát, az Alapítvány kuratóriuma, illetve annak elnöke van itt velünk, Csavorszki. Tamás, jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Mindenkit, minden hallgatót szeretettel köszöntök ezen a csodálatos. Napos Mind napon. Így? Igen, mint hogyha az időjárás is arra hívogatna minket, hogy óvatosan, de azért lépjünk ki most már a lakásunkból, a karanténból. Azt mondja, hogy szárnyakat bontogathatunk most már? Igen, igen, talán azért a bontogatás mellett az óvatosságot, és a tényleg a, a mm. szabályoknak a betartását is szeretném hangsúlyozni, de mindenképpen én biztos, hogy az interjú után ö, egy sétát teszek a Dunaparton, és egészen akkor Karkádám térig fogok sétálni. Elképesztően hiányzik nekem a víz szaga, elnézést, hogy így mondom, de nekem a víz szaga nagyon hiányzik. Úgyhogy lehet, hogy csatlakozom a mi napban délelőtönhöz. A gyökerek és szárnyak esetében, ahogy végignézzük, ugye azokat az embereket, akik most mondjuk így a kuratóriumban vannak benne, de teljesen tiszta számomra, hogy valójában inkább közösségi szemléletű, egyik dolgozó, partnerekkel működtetik ezt az alapítványt. Mi volt egy, előbb? Azok az emberek, akik tenni akartak valamit, vagy maga a küldetés, gyökerek és szárnyak? Istán maga a gyökerek és szárnyak, mint idézet, mint citátum indítottál a folyamatot? Hát, jó kérdés, szóval, hogy a kuratóriumnak az alapemberei már az alapítvány megalapítása előtt együtt dolgoztak, és azt a, talán így közös gondolatot, ami minket vezetett, azt hoztuk be az alapítványba, nevezetesen az, hogy, hogy, hogy mi hiszünk abban, hogy az emberek képesek egy jobb, élhetőbb, igazságosabb világot, világot teremteni maguk körül, kicsiben, a saját mikrokörnyzetükben, vagy, vagy nagyobb léptékben, városi, vagy országos szinten. És ez a hit vezet minket, és amit mi ezt tudunk adni, azt gondoltuk, hogy ehhez, ezt a hitet nekünk bátorítani kell, ezt a hitet nekünk táplálni kell az embereket kísérletezésed bíztatni, és, a, és azt, hogy hogy ezt hogyan csináljuk, egyszerűen eszközöket adunk az embereknek, szakmai és pénzügyi támogatást nyújtunk azoknak a bátraknak, akik ezen az úton elindulnak. Tulajdonképpen ezért, ezért hoztuk létre az alapítványt, ezért alapítottuk meg 2014-ben, úristen, már hat éve, mint a tegnap lett volna. Ha jól értem, nem is fértelem ez inkább valami fajta képként kezd bennem élni a gyökerek és szárnyak. Mert hogyha um, komolyan veszem azt, amit mondanak önök magukról, azt mondják, hogy a felhívások többek között azokra a programokra, amikról majd mindjárt beszélünk, olyan közösségi szakembereknek szólnak, akik képesek felismerni a szervező embereket helyben. Tehát valójában nem a szervezés maga, nem a helyi szervezés indukciója lenne az Önök célja, hanem azoknak az embereknek a mozgatása, akik motorját tudnak, motorként tudnak viselkedni egy-egy ilyen helyzetben ott, ahol ők éppen vannak. Ez így igaz, ez így igaz. Ez így nagyon jól tegeződhetünk, Monika, bocsánat. Rendben, más, fiatal más. Szóval, hogy, hogy tényleg ez a, ez a, a közös alapon programunk a felhívását idézve, szóval, amit nagyon is erülött neki, mert ma van a beadási határidő. mindenképpen. Szuper, szerint, igen, igen, szóval, hogy aki, aki közösségi szakembernek, vagy közösségekkel dolgozó szakembernek érzi magát, jártas ebben a munkában, és, és szeretné a helyismeretét, a helyi kapcsolatait, a tudását, az velünk, velünk hogy mondjam, tehát hogy, hogy velünk együtt használni, akkor, akkor jelentkezzen erre a, erre a pályázatra, erre a pályázati felhívásra. A Facebook oldalunkon találhatja meg, a, meg a, a részleteket, és hogy visszakanyarodjak és válaszolj a kérdésedre, szóval, hogy ez a közös alapon programunknak a pályázati felhívása, a közös alapon programról ö, azt így fontos tudni, vagy így érdemes tudni, hogy a közösségi alapítványokat népszerűsíti, ezeknek az elindulását támogatja. És nagyon sokszor megszokták kérdezni tőlünk, hogy de ténylegesen mi kell ahhoz, hogy közösségi alapítvány legyen, ahhoz, hogy valahol egy közösségi alapítvány gyökeret elinduljon és gyökeret verjen. És hogy a tényleg, hogyha... Több dolog kell, de hogyha egyet, és legfontosabban, hogy legyenek olyan emberek, akik ebben fantáziát látnak, mm. legyenek olyan emberek, akiknek van ahhoz alkotó energiájuk és kitartásuk, hogy egy ilyen hiper-szuper közösségi intézményt létre, létrehozzanak. És nagyon fontos, hogy nem az alapítványnak, tehát nem, á, nem közvetlenül mondjuk a gyökerek és szárnyoknak, hanem a saját csapatunknak, a saját helyünknek, helyzetünknek dolgozunk, ha jól veszem ki a közös alapon projekte működését. Igen, pontosan, hogy erről van szó, hogy mi támogatunk különböző módon, mi nagyon sok mindent megteszünk azért, hogy a helyi kezdeményezések szárba szökkenjenek, de ezt nem nekünk de csak olyanokkal szeretünk együtt dolgozni, akik ezt maguknak csinálják, akik hisznek abba, hogy a saját közösségük lesz attól gazdagabb, hogyha ők ott közösségi munkát kezdenek el végezni, és olyan közösségi intézményeket hoznak létre, amelyek gazdagabbá élhetőbbé teszik a saját közösségüket. Akkor egyes szándék. Nem kedvelem mindig használni azt, hogy egy, hogy, hogy egy ügy, inkább azt mondanám, hogy hogy szeretés a csapatban lenni, meg egy valami fajta koordinációs készség. Ez a három elég ahhoz, hogy, hogy megpróbálja valaki, hogy mi a közös alaponban dolgozni? 2013 óta működik a közös alapon. Egy, a, a, a programok egyike, amik kezdettől fogva mennek. Milyen tapasztalat van ez ügyben? Hát büszke mondom, hogy két közösségi alapítvány működik Magyarországon. Az egyik Ferencvárosban, a Budapest 9. kerületében, a másik pedig Pécset, a Pécsi Közösségi Alapítvány, és mély tártkarokkal várjuk az újonnan jelentkezőket, akik szeretnének a saját közösségükben közösségi alapítványt indítani. Ezek elsősorban azt gondoljuk, hogy 50 ezer főnél nagyobb településeken jöhetnek létre, akkor van gazdasági Alapja egy közösségi apványnak, tehát elsősorban mondjuk ilyen városokban, vagy Budapest nagyobb kerületeit gondoljuk annak, hogy közösségi alapítvány indítására alkalmas. No hát, a holnapi napban tudjuk-e már, hogy kinek adjuk el Igen, a hogyha egy pár perc alatt így a, a hallgatóknak kedvet, kedvet csináltuk arra, hogy így tartsanak velünk ezen az egy héten, akkor elmondanám, hogy, hogy ugye a járvány, a koronavírus járvány bennünket is nem csak a saját programojainak az újragondolására késztetett, hanem, hanem arra, hogy olyan dolgokat is, olyan ügyeket is, vagy olyan tevékenységeket is csináljuk, ami mondjuk egy ilyen egyszerinek és ilyen különlegesnek, különlegesnek mondható. Az egyik ilyen volt, hogy hogy meg megalapítottunk egy alapot, aminek az az neve, hogy előre a jövőbe alap, erre pályázatot írtunk ki, méghozzá olyan szerveteket akartunk, szerettünk volna támogatni, akik a járvány okozta emberi szenvedéseket és társadalmi gazdasági veszteségeket kívánták enyhíteni és 10 programot támogattunk, és holnap ennek a programnak a tapasztalatairól, a pályázati kírás, a, a támogatott projektek, és egyáltalában arról szeretnénk beszélni, hogy milyen kép tálult a gyökerek és szárnyak alapítvány elé, miközben ezt a 24 programot olvastuk. Szerdán, tehát két nap múlva, ha pontosan arról a pályázatról szeretnénk beszámolni a hallgatóknak, amiknek most jár le éjfékről a határideje, erre még egyszer mindenkit biztatnék, hogyha ő szeretne közösségi szakemberként a saját közösségért tenni, akkor pályázzon. Egy viszonylag rövid pályázati űrlapot online kitölthet, erre a Facebook oldalunkról kaphat, Facebook oldalunkról juthat el. Aztán Csütörtökön az alapítvány legújabb, szerintem legizg, egyik legizgalmasabb programjáról hallhat többet. Ennek a programnak az a neve, hogy Kisváros. Hmm. E és erről most többet nem is mondok. Tényleg szeretnék mindenkit hogy gyöjjön el. Pinteken pedig egy olyan adomány... Együtható. E igen, az együttható program <gül> keretében. Egy olyan, e olyan online adománygyűjtő hát kampányra és rendezvényre szeretném a hallgatókat meghívni. Erről fogunk beszélni pénteken, amilyen még nem volt Magyarországon. És ez tényleg így a járvány, meg a, meg a karantén kényszerítette ki belőlünk, de ahogy így egyre közelebb léptünk hozzá, megszerettük. És három olyan dolgot fogunk támogatni, olyan dolgot fogunk bemutatni ezen, a, ezen az élő adáson június elején, amelyek számunkra nagyon fontosak, és azt gondoljuk, hogy a járvány során kimondottan előtérbe kerültek az egyik, hogy a legszegényebbek, a legeleseddebbeknek az élelmezése és alapvető szükségletekkel való ellátása. A másik, amely szintén a most a járvány alatt nagyon előttérbe került, az, hogy a digitális oktatása, az online oktatása óriási szükség van, és vannak olyan hátrányos helyzetű családok, akik ebbe nem könnyen kapcsolódhattak be. Erről lesz szó, erre fogunk támogatásokat gyűjteni. és A harmadik pedig Magyarország legnagyobb kisebbségéről fog szólni, mégpedig szeretnénk a, a nőkről, a, a, a nőknek a teljes emancipációjához vezető programot bemutatni, és erre fogunk támogatást gyűjteni. Erről lesz szó pénteken. Ezen a héten tút Monika kolléganőm egy ügyet választott a hét ügyét itt a 17 percben a Civil Rádió délutáni magazinjában, és már is üdvözlöm itt a vonalban Barduci Iván, aki a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány kuratóriumának tagja, hogy együtt bontogassuk a szárnyainkat, szárnyainkat így itt a járványveszélyhelyzet után, mégpedig azzal a nagyszerű kezdeményezésen, amit elindítottok rögtön a napokban, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is tudunk igazán szárnyra kapni, erőre kapni az elkövetkezendő időszak, Szakban, és előre a jövőbe. Ez a neve annak a kezdeményezésnek, amit már el is indítottatok. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok erről, és üdvözlök én is mindenkit. És nem csak, hogy elindítottuk az előre a jövő alapot, de a részünkről nagyjából már le is zártuk, hm. mert hogy a helyzet az, hogy mi támogató szervezetként azt gondoltuk, hogy reagálnunk kell erre a krizis helyzetre, amit a koronavírus kapcsán beütött, és nyilván nem csak az egészségügyi, hanem a gazdasági krízisse is gondolok. és kihívjuk egy pályázatot ö, olyan civil szervezetek számára, ö, akiknek van olyan ügyük, meg projektjük, vagy, amely ezt a krízist és ennek a hatásait kezeli. Ö, ezt a pályázatot azért tudtuk egyébként kijönni, mert mi nemzetközi magántámogatók pénzéből működünk leginkább valójában, és a mi támogató hogy nagy stíben lehetővé tették azt, hogy egy picit tekintsünk el a, a, attól, hogy miért kaptunk milyen meg az ő pénzüket, és ö, viszonylag szabadon átcsoportosíthattuk a forrásainkat, így tudtunk kijönni ezt a pályázatot, amely végül is a 24 pályázó jelentkezett összesen, és ebből tizet tudtunk támogatni. Hm. Tehát támogatott trivia szervezetként rögtön Igen? támogatásra használtátok a támogatott pénzt. Igen, azt gondoltuk, hogy a támogató hm. szervezetnek ilyen helyzetben ez a dolga. Tehát szerencsére nekünk módunk volt arra, hogy, hogy nem csak, hogy mindent eldobtunk, és minden addigi programunkat, amire azt gondoltuk, hogy meg fogjuk csinálni, azt, ugye keresztül hústa az élet, és mind valójában a kukába kerül, de azt gondoltuk, hogy nem csak azon kell gondolkodnunk, hogy a... A létező programjainkat hogyan löbdössik tovább az online térben, hanem arra is gondoltunk, hogy, hogy hát bizonyít most nagyon sok civil szervezet, civil ügy, és nagyon sok elesetreg szorul támogatása. És, Igen. És, hát, és rögtön integráltátok, akkor ha nézünk, jól ért... Ha jól értem, akkor rögtön integráltátok azokat a civil szervezeteket, akik pályáztak, ugye, és akik ebben a munkában segítségetek tudnak majd lenni. Ö... Bonyolult. Valami ilyesmit képzeltünk el, de a, a vége bonyolult lett. Olyan szempontból, hogy erre a pályázatra nem csak olyan civil szervezetek jelentkeztek, akik effektíve a krízis következményeivel foglalkoznak, legyen az tanoda, vagy élelmiszersegélyprogram vagy maszkosztás, hanem nagy meglepetésünkre és sajnálatunkra egyébként egy csomó Jól bejáratott, régi, mondhatjuk azt is, hogy eljárt eljében lévő civil szervezet is pályázott hozzánk. Egész egyszerűen azért, mert olyannyira megingott a működési biztonságuk, hogy azt gondolták, hogy a tevékenységeik fenntartása érdekében uh -huh. most tőlünk van szükségük pénzre. És uh -huh. akkor a, a, a tíz, tíz projektet támogattunk, Ebbe, e között van olyan is, amelyik, amelyik... Azonnal reagálnak a krizise, és effektíve tesz valamit a krízis sújtotta társadalmi csoportokkal, és akad olyan is, amelyiknél azt gondoltuk, hogy, hogy annyi értékes tevékenységet végez, hogy az nem mehet veszendőbe, és nekik is azt tudni támogatást. Uh -huh. És hogyan zajlott pontosan? Tehát, hogyha jól értem, akkor most már véget ért, tehát már megvannak a pályázatok nyertesei is, és akkor elindul már most a, a folyósítás gondolom, illetve maga a folyamat, amiket ezek a civil szervezetek Igen. célul tűztek ki maguk elé. Így van. Így van. Az, uh -huh. vagyunk, a célúton vagyunk, mi munkánk a nagyja, az azt hiszem véget ért. A támogatásokat megítéltük, a győzteseket értesítettük, a szerződéskötések folyamatban vannak, és most, hát most fognak tudni elkezdeni, abba, abba a pénzzel dolgozni, amit teszünk. Akkor ezt, azt hadd kérdezem mert meg, Given, hogy hogyan, kik voltak azok, akiknek szárnyunkat adtatok, ha nem is kell neveket említeni konkrétan, de mik azok a célok, amik ez a gyökerek vagy amik szárnyunkat tudtatok? neveket. Tehát igazából az eredmény az a Facebook oldalunkon és a honlapunkon is olvasható, és hát igen... Támogatást ítéltünk meg a Budapest Bike Maffiának, az az uttáról a lakásba egyesületnek, a Nógrád megyei Cigány kisebbségi képviselők és szószólók szövetségének, a szövetkezetiséget támogató egyesületnek, az Indahouse Hung hungary a Magháznak, az élmény tárnavű kezdeményezésnek, az Élményakadémia egyesületnek, az üllőte vagy e csoport által be befogadott e gödi és, és hát ne legyünk a civil is. A mai vendég Benedek Gabriella, és hát a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány egyik programjáról fogunk beszélni, ugye, Gabi? De egy-két mondatban, hogy mi is a, a, ennek az alapítványnak a fő missziója, küldetése, azt ismételjük, foglaljuk össze. Én a közös alapon programról fogok ma beszélni, aki a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány legrégebbi programja, és minden tartalmaz, ami az alapítvány fő missziója. Tehát a lokalitásokban, a közügyekért cselekedni kívánó személyek és állampolgári csoportok, civil szervezetek támogatói vagyunk. Uh -huh. Tehát magyarán mindenféle közösségi ügyben, de azért az egyik fő cél, pláne ebben a programban, hogy létrehozni az ország különböző helyein. Olyan közösségi alapítványokat, amilyen a Ferencvárosi, akik egyébként a mai műsorunkban már egy másik epizódban szerepeltek is. Elfoglaltuk a médiát. <gül> Na, Gabi, milyennek a mostani programfelhívásoknak a lényege, amire, amiről most beszélgetünk? A közös alapon program valóban azért jött létre, hogy Magyarországon minél több városban és budapesti területen jöjenek létre közösségi alapítványok akikre szükség van, ami meglátásunk szerint azért, hogy támogassák a helyben közügyekért cselekedni akaró embereket és csoportokat. Ez ugye most a járványhelyzetben is megmutatkozott, hogy egyszerűen lebénult volna az ország, hogyha helyben nem segítenek civilek a az alapvető ellátásokban. Csak egy mondatot hát uh, tegyünk hangsúlyt ennek, hogy az államnak egy ilyen velásákezetben nagyon fontos jelentősége van, de ahogy egy pécsi kollégánk írta, a szomszéd az közelebb van, mint az állam. Igen, és remélhetőleg mind a háromféle ezt pontosan jól tudja, és megpróbáljuk a főleg a nehéz kiélezett helyzetekben, az nyújtson legelőször segítséget, aki előbb ér. De a közösségi alapítványok helyben vannak, tehát ez jelenti azt, hogy lokálisan működnek, viszont ugyanolyan hosszú távon, mint mondjuk egy állami szereplő, sőt, akár választási ciklusokon túl is. Tehát ilyen intézmények létrehozására vállalkozó személyeket támogat a Közös alapon Program, és egy olyan felhívásunk van most, amiben helyi, közösségi szakembereket keresünk, hogy ezeknek az elindulásoknak a kezdeti lépéseit tudják támogatni. Tehát a Gyökerek és Szányok alapítványba kiírtuk az ajtónkra, amikor elkezdődött két hónapja március közepén a járvány, hogy nyitva vagyunk, bezárkodás, becsukás, helyett, még inkább elkezdtük nézni, hogy mi az, amit most tehetnénk, és a közös alapon program a közvetlen segítségnyújtás helyett elkezdett a járvány utáni időkre gondolni. Ezért írtuk ki a közösségi szakembereknek szóló felhívásunkat, amelyiknek most meghosszabbítottuk egyébként a határidejét 25 ig még mindig, akik ezt a igen, igen, mindig, akik ezt a riportot hallják és érdeklődnek, akkor honlapunkon információt találnak és nem csúsztak még le a lehetőségről. Olyan szakembereket keresünk, akik alkotótársaink és nagyköveteink tudnak lenni 40 ezer vagy annál nagyobb lakosság számú Magyarországi városban vagy budapesti kerületben. Mi lesz igazából az ő feladatuk? Már erre utaltál, de próbáljuk meg egy picit körülírni konkrétabban. Igen, az ő, ő feladatuk tulajdonképpen egy klasszikus közösségi munka, tehát föl kellene nekik térképezni, hogy az adott városban kik azok az emberek, akiket potenciálisan egy közösségi alapítvány, szervező csoport, lelkes, aktív és hasznos tagjai lehetnek. És mint első kapcsolat, el kellene mesélni nekik, hogy mire jók a közösségi alapítványok, össze kellene őket ismertetni egymással, és segíteni nekik azon gondolkodni, hogy szeretnének -e egy ilyet létrehozni saját városukban, kerületükben. Van -e erre kapacitásuk, van ehhez affinitásuk, mit tudnak ehhez saját szakértelmükből mozgósítani. Ez egy ilyen közösségi munka klasszik feladat. Ez a találkozás megteremtésén túl, ez nyilván egy tartósabb, folyamatos segítséget is jelentene. Tehát egy szakmai hátteret részben, akit kerestek szakembert, részben maga az alapítvány biztosít. Ugye? Így van, igazából mindenhez lehet tulajdonképpen segítséget adni, de azt gondolom, hogy a helyi elszánás, helyiek elszállás és a helyben töményednek meglévő kapacitások mozgósítása az, ami, ami döntő. Magyarországon eddig kettő közösségi alapítvány jött létre, az egyik a Ferencvárosban, reméljük ez példája lesz több sok-sok budapesti kerületben működő közösségi alapítványnak, illetve Pécsen, ami igazán jó példája annak, hogy egy, egy megyeszékhelyen hogyan lehet közösségi alapítványt építeni, mi azt látjuk, hogy valójában az embereknek a bátorsága, a vállalkozó kedve, és az a hite, hogy nekik ugyanannyi mindenük van, mint amennyi hiányzik a szervezkedéshez, ez az döntő Ehhez segítséget tud nyújtani egy szervező szakember, aki már látott embereket elköteleződni, csoportokat egy közös célér működésbe váltani és ezt a tudást adjuk mi hozzá. Mindenképpen nő benne egy helyismerettel és szakértelemmel rendelkező kollégát látunk, mi nekünk pedig van szakmai tapasztalatunk, erőforrásunk, és ezeket szeretnénk összerapni egy kosárba a helyi közösség alapítványok létrejött a érdekében. Ha már ezt a szót említetted, hogy erőforrás, akkor azt is jó, hogyha aláhúzzuk, hogy, hogy az erőforrás az nem mindig pénz, tehát az a szakember, aki elindul egy ilyen útkeresésre, hogy, hogy segítsen a helyi embereknek, erőforrás keresve mindenféle más tudást, kapcsolatot és hasonló dolgokat is jó, hogyha értéknek tekintés, hogyha ebben a találkozásban valahogy megjeleníti ezt. Így van, így van. A pénz nem minden, de jó, hogyha van és ez így van a közösségi alapítványok elindulásánál is. Az biztos, hogy a mi támogatóink, már mint a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány munkatársai és támogatói nagyon elkötelezettek abban, hogy tudást, kapcsolatrendszert és pénzt is szolgálatába állítsanak ennek a kezdeti szervezőmunkának, tehát ez a felhívásunk, ez egy munkalehetőség, szeretném itt aláhúzni. egy amiben első körben négy hónapig dolgoznánk együtt szerződéses jogviszonyban, ugyanakkor pedig alkotótársaknak tekintenénk a új kollégákat. Akit érdekel a dolog, egyrészt általában a közösségi alapítványok segítése, másrészt önmaga is esetleg ezen még gondolkodik, hogy ebben részt lenne, akkor hol tud tájékozódni és hol tud jelentkezni? A gyökerek és Szárnyak Alapítvány honlapján, g es.hu ott szerepel a felhívás, a felhívás végig kell olvasni, mert részletesen benne van, hogy mit várunk, és mit kínálunk, és azon a felhíváson belül van egy online űrlap. Hogyha valaki most kattint, lehet, hogy még azt látja, hogy 18-a volt a határidő, de megerősítem, hogy megkosszabbítottuk, azt az online űrlapot kell beküldeni, és a változatosság kedvéért annak a végén is majd én vagyok, illetve Kovács Editt kolléganőm és fölvesszük a kapcsolatot a jelentkezőkkel. Komáromi Mátyás, a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány kuratóriumi tagja. Köszöntöm szeretettel a mikrofon másik végén. Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is. A mai témánk az az eddig még nem próbált és elég érdekes adománygyűjtési módszer, ami valahogy kombinálja az online élőadást és a, és a követes adománygyűjtést. Most itt két olyan fogalmat mondtunk, amelyiket mind a kettőt azért meg kéne a hallgatóknak magyarázni, meg nekem is. Jó rendben. Bár ha lehet, akkor kicsit onnan indítanám, hogy, hogy ezt a, az egész elképzelést az alkalom szülte, hiszen amit mi rendszeresen meg szoktunk rendezni, idén lett volna a harmadik alkalommal az élőadás rendezvényünk. Ez egy abszolút fizikai együttlétre épülő közösségi adománygyűjtőest, de hát ugye azzal kell szembesülnünk, hogy ezt májusban biztosan nem fogjuk tudni megtartani. Úgyhogy innen jött a gondolkodás, hogy hogyan tudnánk ezt a, a, az online térben megvalósítani. Mert hogy egy ilyen es során három különböző kezdeményezés az, azokat szolgáló csapat azok, akik bemutatkoznak, és a jelenlévők az ő részükre ajánlhatnak fel támogatásokat. Tehát ezt értjük az, az élőadás alatt. És, és arra gondoltunk, hogy akkor kipróbálhatnánk azt, hogy, hogy ezt összekötjük egy előzetes kampányolással, ahova embereket kérnénk fel arra, hogy, hogy képviseljék valamelyik csapatot, valamelyik kezdeményezést, álljanak melléjük, és, és mondják azt a, a, az ismerőseiknek és környezetüknek, hogy, hogy nekik miért fontos ez az ügy, és hogy miért támogassák. Tehát ez most az élő adás, ami az elmúlt években egy személyes együttlét keretében zajlott barátságosan, ez megtévesztő is egyébként, mert most, most ebben a két hónapban örökké csak az élő, meg az online, meg az ilyesmikről hallottunk. Ez most a valamikori él igazi jelenlét, az átmegy ilyen onlineba? Gyakorlatilag igen. Ezt úgy képzeljük el, hogy az eredeti forgatókönyv szerint menne maga az est, tehát egy körülbelül két órás, másfél-két órás rendezvénytben képzeljük most ezt el az online térben, ahol tényleg mindenki a saját készüléke elől, videófelvétellel tud, már mint most a műsorvezetőre és a, a prezentálókra gondolok, és a, a vendégek pedig maguk ugye ezt követhetik gyakorlatilag valós idejű adásban. És valamilyen formában be is kapcsolódhatnak? Igen. Ugye ennek az esnek az egyik hát a kiemelt része az, hogy 6 perce van minden egyes csapatnak arra, hogy bemutatkozzon, majd pedig szintén 6 perc van a, a részvők számára, hogy kérdéseket tegyenek föl. Tehát ez, ez a lehetőség ugyanúgy rendelkezésre fog állni egyrészt, de hát utána pedig átkerül a főszerep a, a hallgatók, vagy hát a jelenlévőkre, csak itt most fizikai nem fogjuk tudni egymást érzékelni, de, de utána a bekapcsolódás az gyakorlatilag az adományozáson keresztül fog tudni megtörténni, tehát ott élőben tudnak az emberek felajánlani, ezt véhetően technikai egyébként a cset ablak segítségével fogjuk majd megoldani. Persze úgy tűnik, hogy amennyit most már itt mindent csináltunk a két hónap alatt, biztos, hogy az is megoldható technikailag. Igen. Mennyire, mennyire vannak most már úgy, hogy akár el is kezdődhetne, vagy hol tart a készülődés, a szervezés? Hát javában zajlik ez most egy igazán sűrű és aktív időszak, úgyhogy épp az előző héten, választottuk ki azt a három kezdeményezést, akivel elindulunk ezen az úton. A héten már elkezdődtek velük a, az egyeztetések, közös felkészülések, épp 20 perc fejeződött be az első közös workshopunk, úgyhogy ö, javában zajlik a felkészülés, így együtt, és hát a reflektálnék is erre, hogy mindent meg lehet oldani, hogy biztos meg lehet oldani technikailag, hát ez, ez most nekünk is egy új kihívás, egy új pálya, Úgyhogy most ezt járjuk körbe még nagyon gyorsan. Az az igazság, hogy úgy bele ebbe az egészbe, hogy, hogy ez, egy, ez egy erős kísérlet, és meglátjuk, hogy hogyan sikerül, és közben alkalmazkodunk ahhoz, ami történik, és amivel szembesülünk. A másik ilyen szóüszetétel, hogy követes adománygyűjtés, ez hogyan jelenik meg ebben a projektben, rendezvényben? Ez ugye úgy fog kinézni, most visszafelekezdem, kezdem, hogy június 11-ére tűztük ki az időpontját magának az estnek, de ezt megelőzően már június 2-án el fog indulni ugye ez az előzetes kampányolás. Úgyhogy most ott tartunk, hogy keressük azokat a követeket, azokat a nagyköveteket, akik, akik vállalják azt, hogy, hogy valamelyik csapatért úgymond kampányolnak, tehát gyakorlatilag adománygyűjtenek a számukra. Ugye itt ők valamilyen vállalást is fognak tenni, tehát amivel bemutatják azt, hogy ők mit tesznek azért, miben fejezik ki azt, hogy nekik fontos ez az ügy, és cserébe uh, támogatást kérnek. Úgyhogy, uh, úgyhogy ez fog elindulni majd június másodiken, és akkor uh, ez zajlik egészen az estig, hogy... Uh, igen, azt napon keresztül. És mi? milyen körből keressik a követeket? Hát, ez két vagy több szállon is zajlik, mert egyrészt maguk a csapatok is, gyakorlatilag a saját, hát azok, akik már egyébként is valamiért fontosnak tartják az őket, kapcsolódnak hozzájuk, tehát a saját köreikből. Illetve mi, mint, mint rendező szervezet, nekünk szerencsére már az elmúlt években van tapasztalatunk, mert mi magunk is többször gyűjtöttünk ilyen módon. És, és most leginkább azokhoz az emberekhez fordulunk, akik már egyszer értünk, megtették ezt, és most megkérdezzük, hogy, hogy más ügyekért is megtennék -e azt, hogy melléjük állnak. Vannak-e olyan ki, kiemelkedő célok, amik mozgatják, hogy majd az összegyűlt összeg móva fog kerülni? Pontosan ebben a... Ennél a rendezvénynél vannak -e Ilyen elképzelt célunk, amelyek értelképpen majd össze jön össze. Azt hiszem, akkor onnan tudnám ezt megközelíteni, hogy, hogy bármik nem szeretném teljesen felfedni a fájlat, hogy kik ezek a, a csapatok, de, de ugye nekik nagyon konkrét törekvéseik vannak. És mondjuk, hogy, azt, hogy mivel foglalkoznak, van egy csapat, aki egy közösségi teret szeretne, most létrehozni és, és egy nagyon egyedi elképzelésük van arról, hogy ezt hogyan üzemeltetnénk mert egyfajta társadalmi vállalkozással kombinálnák a dolgot. Nekik most arra van a legnagyobb szükségük, hogy, hogy a fűtési rendszert megoldják az őszi időszakra úgyhogy ők erre fognak gyűjteni. Van egy másik csapat aki, aki a változókorú hölgyekkel foglalkozik ők maguk is ebből a rétegből vannak, hogy így mondjam és, és nekik egy közösséget, illetve egy online felületet, magazint üzemeltetnek, úgyhogy nekik is megvannak így a konkrét törekvéseik ebben. A harmadik csapat pedig hátrányos helyzetű gyerekeknek a, a korepetálással foglalkozik, rengeteg önkéntes vannak be ebbe a, a, a történetbe, és ők ezt az interneten keresztül, tehát egy online rendszerben végzik, nekik is a fejlesztésükhöz, illetve konkrét eszközök vásárlásához van szükségük támogatása. Most ezeket az ügyeket mi meg ők maguk is ügyek folyamatosan kommunikálni fogjuk, és az adjukössze.hu oldalon mindegyiküknek lesz a saját oldala, ahol ezek bemutatásra kerülnek részletesen.